Катерина купляє на молочному заводі, де працює, якусь рідину, що віддалено нагадує сколотини чи перегонку, і животи у всіх завжди наповнені тією кислою водою. Кінці з кінцями. Живуть на картки другої категорії. Це не так уже й погано. І м'ясо інколи з'являється на столі, і масло, і олія. Небагато всього, бо на те і картки, але ж не пухнуть з голоду. А щодо боягуза, то справжня образа. Капуста, який захистив її від кількох озброєних хмурлів боягуз, а може навіть життя врятував. І таке ганебне звання приліпити на початку їхнього спільного родинного життя. А що ж далі буде? Глава 15 На пленумі обкому Капуста познайомився з першим секретарем Великого Зернянського райкому партії Григорієм Федоровичем Ковалем. «Приїздіть, товаришу Капуста, у нас так багато гарних людей у районі, не пошкодуєте». Григорій Федорович, худорлявий смугляк, так захоплено розповідав і такі факти підкидав, що не втримався володя, подався до Великого Зирян. Секретар райкому повів кореспондента у червоний прапор. Колгосп, як колгосп, як і всі тут, молодий, але пощастило господарству на керівника Тараса Григоровича Пилипчука. При знайомстві той кинув жарт. Не сплутайте з Тарасом Шевченком. Тарас Григорович був власником розкішних золотистих вусів на повному обличчі, любив неквапливу манеру вести бесіду, а ще підкидати в розмову морські словечка. Пізніше дізнався Володя, що на війні Толипчук командував сторожовим катером і мав Нахімовський орден. Тому з його уст можна було почути штормову погоду, штиль, салагу, полундру – сім футів під кілем, праворуля, ліворуля. Навіть незмінно взимку і влітку носив тільника морського і взагалі був суцільно заквашеним моряком, списаним на берег. Морська душа зустріла представника обласної преси мовчазним, довгим, вивчаючим поглядом і таким потиском рук, від якого Володька мало не залементував, а Тарас Григорович, лише розуміючи, переглянулися з ковалем, котрий вибачився і відкланявся. Володимира Петровичу вив надійних руках, моряк не підведе, на випадок чого дзвоніть, і поїхав собі. Капуста повідав Пилипчуку. Він любить ходити-бродити по господарству без почесного ескорту. А коли надивиться, наслухається, отоді і побесідують ґрунтовно. Тарас Григорович за плечима, діло хазяйське. Інший кореспондент тиждень не відпускає від себе голови, а цей довгий власніх химерики затіває, не по-нашому. У моряків усе відкрито, і душа, і мислі. Ну, ходи, салага, ходи, побачимо, що ти сам знаходиш. Ще їдучи в червоний прапор, Коваль показав на молоденькій пагінці майбутньої полезахисної лісової смуги, яку газетярі охрестили сталінським планом захисту природи. То, може, капуста й почне з неї. Розпитав у Пилипчука, як дістатися тієї смуги. Небагатослівний Тарас Григорович люб'язно натякнув, може, двуколкою одвезе в степ, бо милі півтори буде. Сміхнувся капуста та енергійно заперечив. «Сам, сам!» І ось він уже бадьорок рокує весняним полем, яке тільки-но почало пробуджуватися від несподівано суворої зими. Пагони справді були хиленькими. На окремих ділянках не всі прийнялися. Володя серцем селюка пройнявся болем за долі лісової смуги. Коли ще той ліс виросте, Розмірковуючи про той ще не існуючий гаю степу, він мало не спіткнувся об живу людину. Біля кволеньких піндітних пагінців сиділо дівча і відверто рюмсало. «Що з вами, що страпилось?» Дівча перестало рюмсати, не встаючи навіть не удостоюючи поглядом незнайомця приголомшало. «А яке ваше діло?» «О, це вже цікаво. Кореспондентові до всього діло є». Ось він присяде поруч круглолиції, помовчить хвильку. Може, розкаже сама, хто вона, що тут робить, чого нюні розпустила. Що ж, так і сидітимемо мовчки. Ага, ледь випустила з пухлих вуст. Довелося признаватися, хто він чого приїхав. Ой, як пружиною підкинула дівчину од землі. Обсмикнула спідничку. Поправила волосся, складене либонь ще вранці віночком, але вже розкойоджене. На насмішкуватий погляд Капустин відповіла просто «Не люблю я кореспондентів». Чого б то? Ниж поряд. Зазирають в усі кутки, куди треба, а куди й не треба.